ام ځان دې فضیلت حاصل او ليله القدر دا ازاد قران کریم د واجینو د دې د واجینو او بسې قران راوړي د دا د چې دغه چې د رمضان شغل او قران پکاردې پکاردې چې رمضان په قران مصروف شي او په قرآن باندې مشغول شي مولا سیندری مولا تعالی فرمایله چې هر یو ملت لا د یو ملت یو قانوني راغیل او قانون دوهراو او بدلیدې تې دی تفا تلغي چې زمون قانون سره چې راکلني شي قانوننه د نو صلی الله علیه و آله قرآن نه دایله کال کې دا دوه راول پکاردې دا چې څنګه نو دوه راول سری پکاردې پیدا قرانه کریموي او د برابرې چې خپل قانون او تعالیم شي اور ابزان کې قرآن وېل غاړي دا شه ولې تعالی دې الله تعالی فرمایلی چه انسانز منکی تراغلل تشفو بالمالکوتلا فدیکی چه اہم کردار ادا کئی واغا تفکر ادا کئی چه سڑے سو چکی چه زدسو کم شرط روانی مجال التفکر شاہ سے ذکر کړي دی چه یو دے تفکر فی آلائلہ دکر تفکر فی ذات اللہ جائز نده نیو ده تفکر فی نعم اللہ دویم ده تفکر فی استفاق اللہ درم ده تفکر فی افعال اللہ دا دریغت تفکرشو سالورن تفکر ده تفکر فی ما بعد الموت تفکر فيما بعد الموت او پس هم تفکر دې بي ايام الله في ايام الله انشاء الله رب دې زړه قومول است سزداګاني ساورګري دا پنسو اوستنځ دغه شان دې کينه او کې دې شي دې کله نو تفکر ان سمونو کې او په یو تفکر که بیا دا دنیا تفکرات آشی مدر تفکر لبا ما قام بهی نوی او گران بی بل یو تفکر بو کن دا بلوتی پاتی شی انزغت تفکرو بل تفکر بو کن بل بلوتی سشی پاتی شی و دا تفکرات چی دا بردان پاتی کی گی بیا پاتی کی گی نو اللہ رب ال عزت تے تفکر او تدبر د بنا قران کریم راولم او او قران کریم تلاوت تو قران کریم بیا د سکندرو هغه د هغه ترغی ویورکو قران کریم کو زدا کولو کی تعظیم ورکو او دلو کی ترغی ورکو د کدا جانے او د تفکرات او او اپال اللہ کو قران اعلاؤ اللہم پا قرآن کی دی صفات اللہم پا, پا, اللہ پا قرآن کی دی ما بعد الموتم پا قرآن کی دی او تفکر فی ایاب اللہم پا قرآن کی دی او اگر کول مجالات تفکر چی دی نا دا قرآن کریم دا غیر دا پارا جامعا وزی و جنہ دا قرآن کریم دا تلاوت دا غیر سواد دیروی ترغیب دیروار پرشتو قسمات کسل تریخ و سرات قسمت ترغیباتوین او چسول دو قرآن نا پایدا نا آئی گی مغیط تحضیراتم بیان شو تحضیراتم بیان شو نو دا مختلف ترغیبات شو دا شکم دنو فضیب بنیاد بانی ورک ریشو فضیب بنیاد نوی فضایل القرآن یاده فضیلت د قرآن یعنی مطلقی دو قرآن, قرآن کریم د تلاوت د عمل د تعلیم د تعلم يعني ده شغل بالقرآن سوابونا يومان الاران ده شغل بالقرآن سشي سوابونا في القرآن مجيس سرسر مشغول شي دا غيش قمدنو سوابونا قتاليمني قتاليمني قولي دلي و جه شغل بالقرآن ده شغل بالقرآن شخص شغل بالقرآن شخص بالقرآن شخص بالقرآن فضائل القرآن وما فنور و نفلی و عبادتون في القرآن الكريم غروال وشتوال فضائل القرآن وما نرد وما نرد وما نرد فضائل القران دریم چې ګمندو دا دي چې فضائل القران خپل منځ کې د قرآنی کریم د آیاتونو او قرآنی کریم چې ګمندو د آیاتونو او قرآنی کریم نو سورتونو په یوبلواني غورواله ازا قرآن دامت او ورځ دا شته غنښتله قرآن کریم زني وای چې دا کلام الله دې ټول کلام الله دې نو دې کې په یوبلواني برتری او چتواله دغه سورتونو دغه آيتيونو په یوبلواني نشته په اموره ما په راتونه دې باندې دې تشته په سلام الله کې ټول یو شان الله کې ټول یو شان دي په فکرونو کې اعلی څخه او تفکر کې صفات الله نو چې کومه آيتونه کوم سورته کې صفات الله ډيري او هغه نورونه ونيسي شي او لشي نورونه ونيسي شي اول شي د سورۃ اخلاص او آیۃ الکرسی شو باید چې صفات الله صفاتونه یې باید کې مجال تفکر او ټولونه او الله په تفکر فيه صفات الله یادوي چې هغه بندگانو تا طریقې تعلیم و او طریقې زندگی جامعوي جامع تعلیم تعلیمې پږي هذا يجب أن يكون أفضل لكى فاتحة سوى لكى ترسل شوى فاتحة سوى هذا يجب أن يكون أفضل الله أمور بلاد والاستان ننضا سي دو نور وقارون دواجنا دو نور وقارون دواجنا آغا ساغرات لیشی تفازل خپل خول منز کسی که دیشی ساغرات لیشی حال بتا کلام اللہ چی دی اپا دی نظر سره اکولی او شانتی دی اولنے روایت عثمان رضی اللہ عنہ ہو دی آئی که فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علمه خیرکم من تعلم القرآن و علمه دنیا کی استادی و شاگردی دا او به ټولو کی کې بهترین استاز د خورآ دی او به ټولو شاگردانو کې بهترین شاګ د خورآ دی دمنتهله م خورآه علمه وویل او خیرکووم وي دا اومت سې هم او پدی دی کې غورو کې غړه دا غروو کې غه خیر وکوم په تااسو کې غرانې پهلی او م کې او مد رسوله نغورن فدیک قران واسط ایتاله ور قران او علمه بود چ قران باندې ځان ګویا کې نور ته ښایي زنو روایتونه کې شیخ الحدیث رحمه الله تعالی فرمایلی او علمه بود او علمه مطلب طالب د قران او منزل او استاد د قران او منزل د ونه مالمېدلہ چې زۀ په انورو توخه یو مو د دواله او زوي شینو او وی په اور د یو اتمالمېدلہ چې طالب له جذاب زليت او استاد له جذاب زليت بیاي طالب مقدم کړه زګایو وي د استاز او استاذي موکو په طالب, طالب استاز دا طالب ني د استاد سره کوم ځای نه پیدا دو همدې وړينه طالب مقدم کړه دا استاد با علا استاد کی گی تعلیم با علا سوی استاد با علا تعلیمو کی جسوک متعلم وی جسوک زکون کی وی گوئن دائی ترغیبان مقدم کڑی دا شی با غیر دا تعلم نا معلم کدلی نشی علیلمو بیتتعلم علیلمو بیتتعلم درین مقدم کڑی دا دی رواجنا چه اول با طالب کی گی بیا با استاز کی اول با سکی گی طالب کی گی بیا با استاز کی گی لا خبر رہا چې طالب افزل لے کعلم افزل لے نظن و عالمانو بین لیدی چه طالب افزل لے نو مولانا چه کمدر نو دعالیمنا طالب چه کمدر نو افزل لے اور اس تو منگا ریویتون کتاب الیلم کی دعا می روایتون معلومی دلان چه عالم <سؤال> چه کم دنو آغا افزل <سؤال> رچانا چه طالب <سؤال> نو وده ترغیبا ودهواج ماؤوی لی نو الله اللہ رحمن الرحیم وعن عبدالب عامدن رسول اللہ صلی اللہ وعی وصل عام واسلاما فی السفر جا فار ایوکم یا حد وعی وصل لہا نبی علی السلام و مدرسان نحنو في السفر مونگا چه کم رو سفر کناز تو بی ایوکم ی دی روایت کې تشبیه ورکړل دا د معنوی شیز د معقول شیز د محسوس سره تشبيه دا د مانوي او د معقول د محسوس سره نو قران کریم او چتواله او قران کریم قدر شې هغه دغه شرط ځان نه باندې دی چې مال د غایې کم دنو تو قران قیمت سمرا دی او قران او چتواله د کم دنو سمرا دی زه هم دې ته نظرو نو نبی عليه الصلاه والسلام نازيد پارا يوني سال دي يو کي نسته دي افضل له دعاء يا څو نه دوه او نه سه دي افضل له دري آيات نه دري يو نه د ذکر عرب په لسانني اولا افضل مال چدي بابا څه شه وو کومه او ديابلار ووخه دا دا sizlerle کومه وخت چې جاتا طرف راړوي نو يو دا تشویح المعقولة بالمخصوص مهم وعنی حرید رضی اللہ تعالی مخلق فالا ایوكم يحب و ان یفضو كل يومن الى بطحان بطحان انتا شکنون زائنو مبازار و مقلقی دو فیاتی بناقاتین قوامین راولی شکنون گووخی دو خرد و قبون او بغیر دو گنان و بغیر دو قطر احمین راولی فقلنا يا رسول اللہ کلنا نحب و سالة فلا دواء عدوكم من المجد سهر دي جمعات تراشي مجدده ديكي أوياد والوالي دواءاتونا فيعلم قد خيشاتا او پخفل والوالي دواءاتونا من كتاب الله خير الله من ناقتيني يعني مطلب داني چه دواء دريوخي تاغينا دابستر دي وزنك دا دي چه في سبيل الله خيرات کی في سبيل الله سكي خيرات کی ايات يو آياتي چه کم روحانی سفر توی کئی کنا اغده نیشی کولی هغه نیشی کولی قرآن او دو روحانیت تاغیر چه کم رو دیر زیاد کنا سفر تی دی وجه نا ستعات که غالباً شاول اللہ رحمه اللہ و تعالی دی دی چه اصلاح نفس دی پارا دیری طریقی دی و دو طولو نا بہترین و آسان طریقه دا دا چه سلی دی و رفو ترجمہ اغده کم رو سحر یا ما دی دی ردی چا تا کئ دا جمعه او کنا چا تا کول نشی د زددی کی او ور کو ترجمه دی اوری دا به دک دله د اصلاح <سلام> نفس کی ډیره کار کوي ډیره फायदा بدلی سکی ور کی پچی سره اداوی او پدی نیت پاله چکمرو اوری ډیره फायदा قران کریم کی مزه کوي چې دا رداګی د چکمرو بهتري فایلم او یو قرائتین مین کتاب الله خیر الله مناقتین و خیر له من سلاس و اربا خیر اللہ من ارباین سلور ایتون دس سلور او خنا و من اناده انی من الیویل دانا جی دا غیم را برابر دی بلکہ دا غیر نسدی وردی غیر نسدی وردی شاولی اللہ رحمه اللہ و تعالیٰ دی کلی دی شکو مادا اللہ رب و رزت رحمو چه ما زما والدسته و بلو قرآن کریم درس کو درې درې رکو درې درې رکو او زمو مالې له با باغ درس کې ناشخومه او زمو والد سره بدر په اهتمام سره هغه درس ته خلکو ته او بیان وکود د دیو دیو روغانو مازه د هغه وختنه د مازه قران د مطالبه سره او د قران د معنی سره زوکو او هغه سره د ماشکمنو شوق او مال خپل <سؤال> پر نو قراني کریم وایلو انا الله تعالى هو الله صلى الله عليه وسلم هذا واحد ومزارجانا احد يعني التي بثلاث صفات ان قول سلمان سربي غديو سربي قلنا نام وتيدر اتنا شلولي وطن ستارشن كومونسكي وخير له ومن صار كومونسكي له تاثير كبير كما من سلاطين الخلفاء العظام في زمانه و ناشر الاله تعالی خالص کار رسول الله صلی الله کریم ماهر از فرشتو سری سات کو به دې سره ملکیت ګمره قوی کیږي دو قران قرات ومن یو بدیل یا توایو نکنه الماهر بالقران ما سفره الکرام البراره دو قران کریم کی ماهر چره داغه بهوی فرشتو سره ما سفره الکرام البراره اغ سفیرانو عزت مندونه کانو سره او الذی یقرأ القرآن و یتأفف فیه څومره چې قرآن وي كون خلیبتی او هو عليه شاقن اوغه دغه دغه چې ګمله قرآنی لهو اجرانی دغه دغه چې ګمله سو اجر دی او الله صلی الله ذلنا تعالی الله قران په هویا کوه دی انا له انا نهر وللنا تعالی الله پالن په دا جو کسان تر سړیو په سيګي یو چې ول قران ملي او شړې الله دې دل خدمت او بل چې کانونه تمال ملي او شړې الله دې خدمت پی الله تعالی الله صلی الله علیه وسلم ماته ماثل مثل الاثر الاثر جيد يقرؤ القران مثل القترجه يري هو طيب وطعامه طيب اوا مسلمان چې قران لولي هغه د غمندو يقرؤ القران قراني کریم لولي بياني د مثال چې غمندو د سانتاري په شانتري يري هو طيب وطامه طيب پوندیم مزيدار دي بويم کوله او هغه مسلمان چې قران نلوړي د دې مثال لپاره جوړې دي چې لاري حلاها و طاعمهم خلون مطلب بل څه فواید نه لري او خپل دې خپله عمل فيه اشته خپل دې عمل شته او هغه منافق چې قران نلوړي د دې مثال ځکه مندونو د حنزله ترقیق باندې بشاندلې لیسلاري و طاعمهم مره او هغه منافق چې قران وي مطلب منافق علي بولېسان چې به افضلنا بدران غره دغه مثال مثال له کشمیري ريو طيبا وطا معمر بويه كله دي او خوان دي تريسته خوان دي تريسته المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به بالرياض والصلاه دي چا قران ولي او عمل تکي او كن ترجتي والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كثمره دا جګر په پشان د کجوري دي وَيَعْمَلُ بِهِ كَتْتَمَرًا اُمَرِ فِي الْخَتَّابُ اِنَّا لَا يَرْفَوْ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ رفعات ذریعہ قرآن کریم نے او دا زلت ذریعہ سشده قرآن کریم نے رفعات وہ دنیا کی وہ پاخرت کی و قرآن کریم ملاوی گی لَو شِتْنَا لَرَفَانَهُ بِهَا قرآن کریم دا رف اړان ذ قرآن سبب ذ مسئولیت په مثلو کوم اصلن تل چې قرآن کریم ښې دینه ذلیلې شي وایا ذ او بیا خلک قرآن